Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa salatu ala Rasulillah Znači kao što smo i najavili na redu je čas iz akide profesora El-Vadina Bašića Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi wa salatu mi smo rekli da ćemo ovim našim susvetima obrađivati jednu akajetsku temu, a to su ljudska srca i dijela koja smo dužni srcima činiti. Je li tako ili nije? Juče smo nešto govorili u vezi sa važnosti ovaj, srca i kako islam gleda na srce. Analizirali smo neke ajete, ukratko, vidjeli smo neke hadise i zašto je srce toliko važno i slično. Ostalo je još nekoliko pitanja, pitanja dva, recimo šta je sa ljudskih srca recimo ako je srce to u kojem je iman u kojem je bogobojaznost pa čak po muslimana i razum je u srcu i on je povezan sa, sa mozgom ali nije razum u mozgu to je vjerovanje islamskih učenjaka dok filozofi i još neki drugi oni kažu razum je u mozgu znači šta je s tim ako čovjeku presadimo srce to je jedna mesela koja se ovako često spominje u vezi s tim, da će čovjek tu je iman tu je njegova bogobojaznost i sad udmijemo jednog čovjeka, presadimo mu srce drugom čovjeku dal to znači da će čovjek drugi koji nije bio musliman, recimo nije bio vjernik postati vjernik time što mu presadimo srce ovog drugog Je razumijete pitanje većina učenjaka smatra da time neće postati vjernik neće postati musliman a ovaj drugi neće postati nevjernik Se, postavlja se sad pitanje da li ta promjena i to presađivanje srca, da li to utječe na njega i njegovo ponašanje? Da li će sad, recimo, čovjek koji je bio razvojnik, koji je bio e, nevjernik, ohol, ako mu presadimo srce iz čovjeka koji je bogobojazan, vjernik i tako dalje, ne postaje time vjernik, ali da će se drugačije ponašat? Do skora, do fetvi, do kojih sam ja mogo doći, učenjaci kažu da još to nije moglo biti utvrđeno... Jer ljudi do tog vremena nisu dugo živjeli, bilo je pokušaja da se srce presadi i slično, ali su obično ostajali na tome da čovjek živi, egzistira, ali e, nema pokreta ni nastavlja život kao što je živio prije. Možda sad u novije vrijeme, moguće u novije vrijeme, ja ne znam sada, ako neko zna nek nam kaže, da to može tako da čovjek i živi normalnim životom, da ne mora na aparatima živiti, održavati ga i tako dalje, pa da se uoči te promjene Allah najbolje zna. Danas mi imamo prvo djelo koje smo dužni srcem činiti, a to je ihlas. A sad ste govorili o ihlasu, zato ćemo mi to malo skratiti i nećemo dugo o tome, a pomalo ćemo je tvrditi, predvarno rečeno gradimo. Šta je ihlas? Reci. Ihlas je iskrenost. iskrenost. nači To nam kaže naš brat. Ima neko drugo neko? Mišljenje? Nema. Dobro. Iskrenost bi bio najbliži prejevod riječi ihlas, ali nije to pravi prejevod. Zato sam ja u ovom predavanju, pošto govorimo o dijelima koja su vezana za srca, i o dijelu koji je uslov za ispravnost la ilaha illallah. Govorit ćemo ihlas, pa ćemo ga definisati i vidjeti što znači. A iskrenost je dio ihlasa. Šta je ihlas? Kažu učenjaci. Ihlas znači od svega što prečistimo i ostavimo bez bilo kakvih primisa. To znači riječ ihlas. U jeziku, kako bi smo ovo prevodili. Šta znači ihlas? Sve što je prečišćeno i ostavljeno bez bilo kakvih primisa. Pa recimo, ako uzmem med, u medu imamo šta? I šećera i sva šta nešto i on se prečisti. Taj pročišćeni med, to se zove prečišćavanje, zove se ihlas. Ili hulasa, onoga što je ostalo. Recimo, kad mi držimo predavanje, i svo što kažemo, nešto pol sata, govorimo 40 minuta, i onda ostavimo 5 minuta za ono što je sadržaj. To se zove hulasa, isto tako. Znači, ono što je prečišćeno od svog tog govora i što je ostalo. A recimo, kad nađemo Komad zlata u rudniku. Na njemu ima i srebra, i raznih drugih materijala, zemlje. I onda dolazi proces pročišćavanja da ostane zlato čisto. E to što je ostalo čisto, to se zove Dehebunhalis, znači pročišćeni, čisti, čisto zlato. Razumijete to? Znači šta je ihlas? Jeste sad dok učili značajnje riječi ihlas? Znači da prečistimo nešto od svega što se za njega zalijepilo. To znači ihlas. A šta je ihlas u širijetu? Kažu naši učenjaci da mi pročistimo naše riječi, dijela i postupke tako da oni ostanu samo Allaha radi i nizakom drugom. Možemo to definisati kao filter ihlas je svoj vrstni filtr, kroz koji pročišćavamo naše riječi, djela i postupke. Tako da oni na kraju ostanu samo, Allah radi, nizakog drugog. Jeste to to kućili značajnito? Sad ove ovaj definicije neke koje su spominute na predvornom času i druge neke definicije, sve idu u tom pravcu ali srži, srha svih tih definicija jeste to da se dijela prečiste i budu samo radi Allaha dželašanu. Da vidimo neke ajete koji nam govore o ihlasu. Zna li neko neki ajet koji govori o ihlasu? Ajde ti nam recimo. Molim? E, moram ti reći selama nek. <laughs> Sad nas naveo na jedno pitanje koje je, inače kad je nešto dobro umjesto bravo kaže se neke selam na tebe, dobro si uradio i tako dalje. Zašto se Sura Ihlas zove Ihlas a u njoj ne spominje se iskrenost? Znaš ti Suru Ihlas? Ajde prouči nam Bogu ti. Auz bin de el nuvatlan el waqi. Bu wallahu radi. Znam neko pitanje. Aj ti si nam navio, nam si nas naveo na. Da mm. se Allah da možna riječ iskrenost u suri. A što se zove iskrenost? Aha, To se može zaključiti Ako riječ ihlas prevedemo kao iskrenost Ali mi smo rekli da iskrenost nije pravi Prijevod za tu riječ Šta smo rekli da je ihlas? O to što nema u ovoj suri Recimo, tebi, nema uvijedana širka recimo. Aha Znači, nema Očistili smo Allahovu jednoću Od svih primjesa širka Pa recimo, kaže Allah je jedan Znači, nema dva, nema tri, nema četiri, nema više. Nije rodio i rođen, nije. Znači, s te strane je da ima sina, da ima e, suprugu i ostalo. Znači, i tu je širk očišćeno sve, pročišćen i tu širk. Ovaj. Nikomu ravan nije, znači, i u snazi, i u moći, i u svim drugim vrstama. Vrsta matevhida, znači, ne, ne postoji ravan. I tu smo prečistili. Znači, sura ihlas, nazvana je ihlas, zato što smo... Pročistili tevhid i ostavili ga čistim bez bilo kakvih primjesa neispravnog vjerovanja. E to je ihlas, to je najbolji primjer šta da dokučite značenje riječi ihlas. Znali neko neki drugi ajed koji govori o ihlasu? Ha? Ako nema niko, onda će ja. Kaže Allah šanu u suri El-Mu'min u 65. ajdu. Hu al La ilaha illa hua fedruhu muhli sina lahuddin. On je živi. Allahuvo ime al-haj znači da je onaj koji živi životom koji priliči njegovoj uzvišćenosti subhanahu wa ta'ala. Od i za uvijek. I njegov život nema nikakve manjkavosti. Nema Boga osim njega fedruhu muhli sina lahuddin. Pa ga obožavajte Iskrenomu ili sa ihlasom ispovijedajući vjeru. E din je riječ koja označava sve riječi i postupke. To je din. Znači sve svoje riječi i postupke vi šta radite sa ihlasom, prečišćene od bilo kakvih primjesa želje za radom za nekog drugog. Je li u redu to? Hajde drugi jajet. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ أنا reže no znači govori se o sledbenicima knjige prije nas svima a ujedno i nama šta je naredjeno svima da Allaha obožavaju sa ihlasom i ispovjedaju vjer znači opet din sve riječi i sve postupke da očiste od bilo kakvih pripis E sad, imamo jedan ajed koji je interesantan. Sad poslušajte, dobro. Allah račano je u suri Safat govorio kako će kazniti one koji ne budu vjerovali i koji budu griješili. I onda nakon toga kaže Illa ibadallahi al muhlesin ulaike lahum riskum malum felakih wahum mukramun fi džennatin naim Biće kažnjeni, znači, ti koji budu, osim Znači, sad neće biti kažnjeni Oni Allahovi robovi Koji je on za sebe izabrao U ovom kirajetu Koji mi čitamo Illa ibad Allahi El al Znači, oni koji je Allah izabrao Za sebe, da mu budu vjernici To znači, iz ovog kirajeta Razumijemo, da to što nam je Allah dao iman Islamu srca, to je Allahov izbor za nas I to je počas samim tim za nas I to što nas je Allah izabrao među tolikim ljudima da vjerujemo u njega I u njegovog poslanika i objave i sve poslanike prije To je Allahov izbor za nas Milioni ljudi obožavaju krave Obožavaju ovce Sunce, mjesec, prirodu, drvo, kamen Obožavaju sami sebe A onda nas Allah izabere iz svega toga i učini nas samo svojim obožavateljima. Znači da obožavaju samo Allah uzvišu. To je uistinu veliki izbor. U drugom kirajetu koji mi ne čitamo ovde, ali koji je mutevatir, stoji ila i badallahi el muhlisin. Ovde bilo el muhlesin, ovde muhlisin. El muhlisin znači oni koji rade djela sa ihlasom. Znači, neće biti kažnjeni samo oni koji budu radili svoja djela sa ihlasom. A što smo rekli da je ihlas? Rec... Iskreno znači, ali drugim riječima je rečeno prečišćavanje naših djela i postupaka da budu iskreni i da ne bude ništa u njima bilo kakvog širka. U lajke lehu mrisku oni će dobiti opskrbu posebnu faoakih, biće opskrbljeni obskrbljeni voćem i bit će počašćeni svim mogućim počastima u dženeckim bašćama u kojima je svaka vrsta naslade. Također kada je Alaršanu u drugom metu govorio o <clears throat> iblisu I kada Iblis zakleo se, dao zavijet i zakletvu da će zavoditi Ademove potomke. Na kraju sam Iblis je priznao da neće moći zavesti samo jednu grupu ljudi. Illa ibadake minhumul muhlasin. Osim tvojih robova koji budu iskreni, u drugom kirajetu izabrani, od strane tebe, to je stalažanu, koji će biti od Ademovih potomaka, njih neće moći. Naci samo će iskreni biti sačuvani šejtanovih spletki. Dalje u sljedećem ayetu Al-A'lashanu kaže: "Len yal nalallahu ruhumaha wala dimaha wala kinnalu bittaqwa minkum". To Allah neće doći ni meso kurbana ni njihova krm, nego će do njega doći vaša bogobojažnost, to jest vaša vaša iskrenost. Sad ćemo šta su učenjaci rekli o hlasu. Nekoliko samo stvari. E sad poslušajte šta je Ibnu Kajim na nekoliko mjesta rekao o hlasu. Kaže Ibnu Kajim. U svom dijelu ruo. To je isto duši. Kaže on. Najvažnije od svega što čovjek radi je da ima hlas. To jest da bude iskren. I neće se umoriti i ne treba da se umara onaj ko je iskren. On je izveden na pravi put i Allah ga njime vodi. A onaj ko nije iskren, neka se bespotrebno ne muči. Jer njemu su presječeni svi putevi. Šeitani ga vode kud hoće kao izbezumljenu bezumljenu osobu. Svejedno je za njega da li radi dobra djela ili ne. Njega dobra djela samo udaljavaju od Allaha Đelešana. Znači, Umjesto da dobra djela približavaju čovjeka Allahođerlešanovu, ako nije iskren, ona ga udaljavaju od njega. To nam Ibn Ukaim kaže u svom djelu Arruh na 227. strani. Na drugom mjestu kaže on, evo ovo, dobro zapamtiti nam ovako slikovit primjer, mene ovako izgleda prilično slikovito. Kaže on, primjer neiskrenog čovjeka, koji radi dobra djela, ali neiskrenu, je kao primjer putnika koji je krenuo na put i svoju mješinu za vodu napunio pijeskom umjesto vodom. Znači šta je uradio? Putnik, pogotovo kroz pustinju, ako ide treba da mješinu napuni vodom, da ona koristi, da je može piti tako dalje. Ali umjesto vodom on je napunio pijeskom. Šta je dobio tim? Nije dobio ništa, samo se muči i nosi i ga džaba. E, tako i neiskren čovjek. Radi dobra djela, muči se, ono su teret njemu na vratu. Ali ništa. Nema nikakve koriste. Jeste dukučili ovaj primjer? Meni onako fino izgleda. Dalje isto tako kaže i mnuka I. Za svako dijelo čovjek će biti pitan dvije, za dvije stvari. Znači svako dijelo koje čovjek uradi, svaku riječ koju je kaže, bit će pitan dva pitanja za to. Prvo pitanje je zašto je to uradio, a drugo pitanje je kako je to uradio. Znači ti kada dođeš, pođeš klanjati, pođeš postiti, pođeš nađi, hoćeš dat sadaku, hoćeš učiniti dobročinstvo roditeljima i tako dalje i tako dalje. Bilo koje je dobro djelo. Najda ćeš o tom djelu biti pitan sljedeće. Prvo, zašto si to uradio? Šta je bio povod toga? I drugo pitanje, kako se to uradio? Dva pitanja, zašto i kako? I prije nego što pođiš raditi bilo koje dijelo, upitaj sebe ta dva pitanja, zašto ga radim i kako da ga uradim? E sa poslušajte šta je rekao Ibnul Džavzi i on isto tako jedno lijepu izreku rekao u vezi sa iskrenošću. Kaže on, ihlas je mošus, pohranjen u srcu. Znači, iskrenost je mošus, ili kao mošus, koji je pohranjen u srcu. Njegov miris dokaze iskrenosti onoga koji radi dobra djela. Dobro djelo je tijelo, a iskrenost njegova duša, i ako nisi iskren, nemoj se bespotrebno mučiti, kaže mu Josie, isto kao i mu Šta hoće ovdje Ibn Đeozi da kaže s ovim iskrenost je misk, odnosno mošus, koji je pohranjen u srcu. Znači, da postupci iskrena čovjeka, njegove riječi i sl. dovoljno ukazuju, osjeti se miriste njegove iskrenosti. A obrnu to. Čovjek koji je neiskren, čovjek koji je neiskren, on makar na sva usta govorio kako je iskren, kako je ovo, kako je ono ljudi će osjetiti da je to prazno jer nema mirisa iz tog snjegovog srca a vi znate medit, znači tijelo bez duše, ako se ostavi dva, tri dana ono šta očuti se dobra dijela bez iskrenosti to su dobra dijela bez duše brzo će se očutiti, ne može se neiskrenost dugokriti zato lice miri makoliko bili Profesionalci u svom skrivanju razotkriju se brzo. Jer njihova djela se očute brzo zato što nema duše u njima. To su mrtva tjeva. Slušajte šta je rekao Kadija i Jad. Djelo neće biti prijemljeno dok ne bude iskreno i ispravno. A iskreno će biti ako bude u ime Allaha, a ispravno ako bude u skladu sa sumletom. Potom je proučio ajet... Zadnji ajeti sure Kef Faman kana jarđulika rabbi Feljaman amana saliha Morajuši i badeti rabbi hi ehada Ko bude dobra djela radio Neka se nad, Ko želi suset sa svim gospodarom Neka dobra djela radi Nikome svome, svome, svome gospodaru ravnim ne smatra Rekao nam je isto tako Ahnef ibn Kajs Kaže osnovno u kulturi Ponašanje kontrola jezika A nema nikakva dobra u sljedećim stvarima: govoru bez djela, izgledu bez dobrog e, dobrog glasa, misli tu da čovjek samo izgleda onako kao dobar čovjek kao pobožnjak, a nema pobožnosti tu usložno, imetku bez daležljivosti, prijatelju ako nije odan, fiku bez bogobojaznosti i sadaki bez iskrenosti. Načini nema hajra u sadaki ako nije ako nije iskrena. To je to. Zadržaj će se navodno uveć za iskrenošću, zato što ste imali iskrenost prije ovoga. Ostalo što ima ovdje od zanimljivosti i citata i tako dalje, dobit ćete ako voda upisanoj formi. Nakulu kao li hadova s takvim lahosobovanima.